Але ж 400 карбованців. Віддати їх? Дуло пістолета дивилося йому просто в очі. Раптом спередон, з сильним і точним ударом, вибив пістолет з балабанової руки. Ух, гад! Балабан ударив лівою. Цей удар розтрощив бакламунді щелепу. Але той устиг ухилитися, присів і кинув нападника через себе просто на сходи. Схопив пістолет. Її жмиті Балабан скочив на ноги і кинувся на Клемунду. Та знову відчув, що земля вислізнулася під його ніг. Різкий біль запаморочив йому голову. Климунда зловтішно посміхаючись заховав пістолет до кишені. «Ну, – ступив до невідомого, ще – ще дати грошей?» Балабан лежав на брудній підлозі, незручно підвернувши ногу. «Ну, самбо знаєш, – пробелькотів плаксиво. – Знаєш самбо, ну і добре. Чого б я тільки на людей кидався? – Це я кидався, – обурився А Ану, вставай. – Не чіпай мене, – затулився Балабан руками. – Я просто хотів би жартувати. – Добрі жарти. – Клемунда поплескав себе по кишені, де лежав пістолет. – Вставай, сказано тобі, – визвірився на Балабана. – Той став на коліна. Відпусти мене!» – попросив жалісно. «Я ж тобі нічого не заподіяв!» Десь угорі, певно на шостому поверсі, грюкнуло дверима. «Може покликати міліцію?» – майнула думка в Клемонте. «Але що це дасть йому? Всілякі свідчення, виклики до карного розшуку, і зброю доведеться віддати? А це може ж єдиний шанс у житті заволодіти пістолетом!» Зброєні кулаки, ще навчаючись у школі, Климинда захопився самбо. Це давало перевагу над товаришами і тішило його самолюбство. Та відчувши, що без особливих зусиль зможе перемогти будь-кого з однокласників, він несподівано кинув самбо і захопився настільним тенісом. Незабаром став першорозрядником, а згодом і кандидатом у майстри спорту. Клемунда глибше засунув пістолет у кишеню. Нагорі почулися кроки. Хтось спускався сходами. Клемунда вже вирішив. Він не здаватиме цього злодюгу в міліцію. Нехай йде під три чорти. Ушивайся звідси, відступив, даючи Балабану від дорогу. Швидше, поки я не передумав. Балабан ступив кілька кроків, ще не вірячи. «Пробач, браток, клопотів він, я не хотів. Ти пробач мені і спасибі» ти дожди. Раптом зупинив його Клемунда. Він ще не знав, чому саме вчинив так. Єдине, що усвідомлював, зараз за цим бандитом зачиняться двері, він уже ніколи його не побачить. А його ж можна використати. Ну що, ти ж відпустив мене? Балабан мало не рімсав, а кроки все наближалися. Відпусти мене, каночу балабан, тихіше. Обернув його Клемунда. Ходімо зі мною. Тут поряд у скверик. Треба побалакати. І спробуй не тікати, здав у міліцію. Підштовхнув балабана до дверей, і вони вийшли на гомінку площу. Льоха зиркнув з остріхом на Клемунду. Чого від нього хоче цей піжон? Але той справді повернув у сквер, і балабан трохи заспокоївся. Вони сіли на вільній лавці. Климунда усе ще тримав руку в кишені. Балабан помітив це і зневажливо скривив губи. Все ж боїться його. Про всяк випадок трохи відсунувся. Хто знає, що треба цьому піжону? Може він лягавий? Нарешті Климунда витягнув руку з кишені і перший спітню у долоні об джинсі подав Балабану. «Будьмо знайомі. Мене звуть Семеном, а тебе?» «Познайомилися вже». Незадоволено пробурмотів балабан, та все ж руку подав і назвався. Клемунда не став гаяти часу. Давно звідти запитав. Балабан не відмагався два місяці. Де взяв? поплескав себе по кишені Клемунда. Де взяв, там уже нема. І все ж. Ти що мент? люто зиркнув на нього балабан. Чи не з прокуратури часом? Ша! Ладно підніс руку Климунда. Якби я був міліціонер, то не панькався б з тобою.